ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر ندمت لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نلاو وكل نفس ليظلم وإن ملك كل كليم من ياني بلا شك إنك لتوا فيوتي كي كمبلة Na watakapwe yona thabu wataficha majuto Napata hukumiwa baina yao kwa waadilifu Nao hawatadhulumiwa Ala inna lillahi mafi ssamawati wal ardu Ala inna waada Allahi haku Walakin na Yue ni kuwa hakika vyote viliyomo katika mbingu na katika ardi ni vya mwenyezi mungu. Yue ni kuwa hakika ahadi ya mwenyezi mungu ni ya haki, lakini wengi wao hawajui. Huwa yuhyi wa yumitu wa turjaun. Yee ndia naifufua na naifisha. Na kuwa ke mtarijeshwa. Ya ayuhannasu kadaja. atkum maw'izhatun mir rabbikum wa shifaa'an lima fi as-sudur wa shifaa'an lima fi as wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin eny kutoka kwa wenu mlezi na poza kuponyesha iliyomo vifuanini na uongofu na rehema kwa waamini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un sema kwa fadhila ya mwenyezi Mungu na rehema basi nafurahi kwa haya ni bora kuliko hayo yanayokusanya qul ara'aytum ma زال الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون سمع <تصفيق> Nani mkafanya katika hizo nyingine haramu na nyingine halali Sema jie mwenyezi mungu amikur khusuni au mnamzuli ya mwenyezi mungu tu Wama zannu الذina yaftaruna ala Allahi lkathiba yawma alqiyamah Inna Allah ladhu fadlin ala nasi walakin aktharahum laa yashkurun Na nini dhana ya wanaomzuli ya mwenyezi mungu kwa siku ya kiyama? Hakika mwenyezi mungu fadhila juu ya watu, lakini wengi wao hawa shukuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Kwa vitu vyote viliomu wa duniani ni mali ya kila nafsi kwa kushirikina na kukanusha ingeli vitu wafidia kwa athabu itayewa kabili sike kiyama na ambayo ataviyo na vyake Na hapo basi majuto na masikitiko yata wajari mwao kwa kutoweza kuyatamka Na kwa faza itayewa kwa kuyo na athabu. Na hukumu ya mwenyezi mungu itapita juu yao kwa alilifu Na wala hatudhulumiwa katika malipo hayo, kwani hayo ni matokeo ya waliwa ya duniani. Watu na wajue kuwa, hakika mwenyezi mungu ndiye mwenye kumiliki, na mwenye madaraka makuju ya vyote vileo ya duniani, na pia wajue kuwa hali yake ni ya kweli, basi yeye hashindwi na kitu, na hapana yeyote ateepu kama yake. Lakini wao wamedanga na maisha dunia, hawajui hayo kujuzi wa yakini. Na mwenyezi mungu subhanahu anavihuhisha vitu baad ya kuwa havipo Na anaviondoa baad ya kuwapo Na kwa ketu ndio marejeo katika akhera Na mwenye kuwa hivyo ku nakula kumshida Enyi watu kime kunjieni kuulimi wa mtume Muhammad kitabu kilichotoka kwa mwenyezi mungu Dania kemna makumbusho ya imani na utiifu na mawaitha ya kuhimi zaheri Na kukataza vitendo viovu Na kueleza mzingatia ya za walio kutangulieni Na kutakeni muangalia utukufu wa mbaji Ilimpate kuelewa utukufu wa mumba Na ndani ya kitabu hicho dawa ya maradhi ya nyoyozenu ya shirki na wanafiki Na mna uongofu wa kuendia njia ilionyoka Na yote hayo ni rehema kuwomini wanawitikia wito Ewe mtume, waambie Furahie ni fadhila mwenyezi mungu na rashma yake juyenu kwa kuitere mshakurani na kubainisha sharia Islam Na hii ni bora kuliko starehe zote anazozikusanya mtu duniani Kwa sababu hichi ni chakula chanyoyo na dawa ya maradhi yake Ya we mtume waambie makafiri waliopiwa baadhi ya starehe za duniani, Niambie ni, ni habari ya vyakula vizuri vyakalali ya vyakuruzukuni mwenyezi mungu Mkajifanya wenyewe ni watungaji sharia, mkahalilisha vingine na mkahalimisha vingine bila kufuata sheria ya mwenyezi mungu Hakika mwenyezi mungu, hakukupeni mfanye hayo bali nyinyi na mzulia uongo mwenyezi mungu Na watadhani nini sika kiyama hao liyo uongo mwenyezi mungu, wakajipa kuhalalisha na kuhalimisha bila kuna liyo yote Hakika Mwenyezi Mungu amewanimea neema nyingi na amezihalalishia kwao kwa fadhila yake na amewawawekea sheria nyheri kwao lakini hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo bali wanamzuilia Mwenyezi Mungu uongo